Poezis. Fie Doamne, fie Doamne, voi. Vasile vâiculsco. Îngerul ne Era la o răscruce și îngerul nădejdii trimis să-mi ție calea cu aripile deschise, să-mi fie călăuză și pază în primejdii, zdrobit de o steneală, acolo adormise. De când mă zămislise pornise cosolie, noianuri să străbată și în sârg să mă întâlnească, dar pururează bavnic, bătut de vijelie, la gura de răspânt a stat să poposească. Și n-a putut de atunci nimic să-l mai deștepte. Nici grija să-mi chemările poruncii, Nici strigătele mele, Ci stând să mă aștepte, dormi mereu, Cu pumnii la gură strânși, Ca pruncii. Iar eu, Mergeam de o viață cu gândul că, odată din zbor slăvitul Înger, îmi va ieși înainte. Că-i voi cădea nemernic la poala luminată și mă va lua cu dânsul. sub Barbilei sfinte. cădea grăbit amurgul pe jalnică răscruce, și căile tăcute se desfăceau cumplite. Sta sufletul în cumpen pe care drum s-a puce, privind la tristul Înger. Cu aripe ofilite Și m-am plecat atunci Că să-l privesc de-aproape Mai pâlpâia pe fruntei Un cearcă Încolo numai umbră Pe aripe, peste ploape Părea un biet războinic Căzut într-o bătaie Avea hlamidea ruptă Și o aripă beteagă. Cu sfârcurile boante și pene zdrențuite. Zăcea grozav de palid, sleit și fără vlagă, și încet scâncea în somnui, cu vise chinuite. Mi-am scos atunci vesmântul și dornic al cuprinde, l-am învelit cu grijă ca pe un copil în boală. L-am sărutat pe frunte. I-am pus la cap merinde. și alătura toiagul cu taista mea, cea goală. Dar el dormea cu capul pe o piatră, în drumul mare, ca într-un surgiun departe, abia suflând cu trudă. L-am dezlegat cu milă de întreaga lui chemare și am ocolit pe alături, prin somn să nu mă audă. Și l-am lăsat acolo dormind, căci noptasem, ca să mă afund tot singur în inima tăcerii. Dar iată că pe calea ce acum apucasem îmi lumina ca focul arhanghelul durerii. Vasile Voiculescu Întâia jertfă Aș zice că n-am teamă de diavol și infern. Îi știu, mă feresc și i pot alunga de la mine. Precede cineva chiar dincolo de etern. Doamne, mi-e frică și cu tremur de tine. Cine ești tu? Cel ce-ai conceput hăul, l-ai rânduit, ca apoi să-i te supui. Spăimântătorule de bun, pentru ce-ai lăsat răul, ca să fii tu cea din tâi victima lui? A crea e jertvă atât am spui. Vasile Voiculescu, Luminătorul Am fost ca nerodul din poveste, Cecăra soarele cu oborocul în casa-i fără uși, Fără ferestre, și-și blestema întunericul și nenorocul, Ieșam cu ciubările minții goale afară în lumină și pară, și când mi se părea că sunt pline, intram răsturnându-le în mine. Așa, an de rândul, m-am canonit săcar lumina cu gândul. Atunci, ai trimis îngerul tău să-mi arate izvorul luminii adevărate. El a luat în mâini securea durerii și a izbit năpraznic, fără milă pereții. Au curs rămis și moloz puzderii, s-a zguduit din temelii clădirea vieții, au curs lacrimi multe și suspine, dar prin spărt ura făcut în mine ca printr-un ochi de geam în zidul greu soarele a năvălit în lăuntrul meu și cu el odată lumea toată îngerul luminător a zburat aiurea, lăsându-și înfiptă securea. Cocioaba sufletului de atunci însăi plină de soare, de slavă și de lumină. Dar ca să ajungi până la lumină din fundul smârcurilor moarte, tu te ai desprins din rădăcină. Te-ai smuls în sus și mai departe. Și străbătând adâncurile grele, Prin nopți de valuri călătoare, Acum, de-asemeni unei stele, ce a răsărit tremurătoare. Nimic în tine n-amintește Mucirla, Tulburea ta mamă. De acolo vrejul tău pornește, Dar alte năzuinți Îl cheamă. Tu, Suflet plutitor Prin lume, În Spre lumină, Te smulge Trupului din hume și rupete din rădăcină. Apoi, fărul, ce în față s-a ridicat alb din vâltoare, străbate tot mai sus în viață, din adâncini Portând o floare. Lectura Lidia Popița-Stoicescu